tan tan tan pp pp adi dia liura a ra López Villa, benvingut al nostre programa de nou. De nou. Eh? Perquè el Santi fa relativament poc temps, eh? que vas passar la darrera vegada, el que pas que... Tres si... setmanes? Menys, jo diria. El que pas que ens va caure... Uh, tot el que és la Setmana Santa, que clar, va és fer veritat, que sí. els, els col·laboradors passessin amb, amb més freqüència. Mm. El Santi López Villa, ja que és psicòleg, és coach empreses i coach personal. tens que fas moltes coses diferents. <laughs> és autor del llibre Reser i ens visita de tant en tant el programa per parlar-nos de temes que ens afecten en el nostre dia a dia. Per exemple, avui vols parlar-nos de rituals. Exactament. El rituals... Que és un tema dius, ritual, però què és això? Explica'ns, què vols dir amb rituals? Doncs mira, els mira, rituals són eh, unes rutines que, clar, a la rutina no sona massa bé, però en, en realitat és una rutina que, eh, que té un començament, té un durant, té un acabament, eh, que ens permet fer una sèrie eh, de coses amb una sèrie de gent o amb nosaltres mateixos i que ens permet, com que és una cosa ja molt preprogramada, ens permet eh, gaudir sense pensar-hi gaire. Els mm. rituals també és eh, una forma molt interessant de connectar amb nosaltres mateixos i de connectar amb els altres, Però són moments que ens fan certament vibrar. Mm -hmm. no és el mateix, eh, com ara d'aquí un poquet m'atacaràs eh, no és el mateix un ritual que ens porta cap a nosaltres mateixos, ens ens fa vibrar que no pas la típica rutina que ens avorreix i que ens fa molt vibrar sí, ha de ser una cosa que ens aporti correcte, correcte, Coses mira, bones, justament eh? ara fa 15 dies, altres setmanes vaig estar amb un casament musulmà un ritual, el cap i la fi, és un tipus de ritual com n'hi han d'altres que avui en parlarem eh, era fantàstic com eh, jo que no coneixia absolutament, bueno, coneixia persona, eh, gràcies a aquest ritual que estava tot previst, programat, hi havia una seqüència i un abans, un després, hi havia tota una sèrie de detalls molt ben preparats i em vaig sentir totalment acollit. Tot estava previst perquè un desconegut també pugués entrar ja i sentir-se acollit, eh, ser partícep d'aquella festa de no conèixer ningú i no passar absolutament res. Tot estava programat. Els rituals, precisament, els utilitzen les religions, els utilitzen els partits polítics, els utilitzen les famílies, les empreses, els amics, precisament per facilitar aquesta relació sense que hi hagi massa cost psicològic, massa cost eh, emocional. uns exemples pràctics de rituals. Ho dic perquè posant exemples, la gent es farà una tant, millor idea del que estem comentant, i per altra banda, que també us vull demanar, oients, si ens esteu escoltant des de casa, que ens truqueu per dir-nos quin és el vostre, dels rituals que vosaltres teniu, perquè pots tenir-ne diversos i de molt mm. variats, quin és el que més us agrada? Perquè potser hi haurà gent que dirà, jo tinc un ritual que a mi m'encanta, que és que els diumenges, passi el que passi, nevi, plogui, faci sol <laughs> o no, quedo amb tal amic a tal cafeteria, fa no sé quants anys que ho fem, correcte. I, i per mi és fantàstic fer això, això és un ritual això és, un ritual, això és un ritual, doncs si teniu exemples de rituals que feu en la vostra vida quotidiana 902 477 47 altres exemples? Molt interessant, els rituals es poden copiar eh, tot i que són personals i intransferibles però els formats es poden copiar, com per exemple aquest que has comentat parlarem de eh, un, un, un, un incís només, sí? seria interessant poder fer un checklist, una llista de tots aquells rituals que potser no sabien que tenim, però, però, però, però sí que en tenim, eh, per saber... En quins rituals ens estem movent al llarg del dia, al llarg de la setmana, eh, quants més rituals i de qualitat siguin, doncs sabem que la nostra qualitat de vida doncs, pot, eh, pot anar cap a una millora. No? Però com més rituals, no és més rutinària aquella vida? Ja comencem. Sí, home, perdona, si sí, durant sí, una setmana tenim no sé quants rituals, saps? al matí el cafetó, això pot ser un ritual també, eh, de dir, mm. em preparo un esmorzar, com Déu humana, llegeixo el diari, això és un ritual fantàstic, per exemple. Escolta'm. Però si la setmana està carregada de rituals, al final, fem sempre el mateix. Si el plaer, si el plaer és rutinari... Visca, però, no? Visca la rutina. Mi, perdó, al revés. Si la rutina és el plaer... Noi, benvingut sigui, no? perquè moltes vegades el plaer el veiem molt de tant en tant. Però precisament els rituals ens permeten accedir al plaer d'una forma molt més senzilla, sense massa cost. Dir, no confonguem els rituals amb les rutines avorrides, Avorides. etc. Els rituals Vinga, ens fan viure. Eh? Més Vinga, exemples de exemples. rituals. Doncs mira, per exemple, Sant Jordi és un gran ritual. No? És un ritual en el que eh, dediquem un dia a regalar roses, a regalar llibres, Eh, gaudim d'aquests rituals. Hi ha moltes persones que han decidit, degut a, a tota l'avalanxa aquesta comercial etc prescindir-ne. No? Eh, el... no, I molts que viuen amb estrès. O amb sigui, estrès, dir, correcte. Haig de comprar un llibre, haig de comprar la rosa a tota pastilla, correcte, amb, sí, sí. amb voltats de cues. gaudim que és un molt ximut. Gaudim-ho. Gaudim veiem quin és el sentit de regalar una rosa, quin és el sentit de regalar un llibre. No? Qui regala un llibre eh, regala idees, regala aprenentatge, regala experiències, emocions cap a l'altre. Regalar un llibre no és qualsevol cosa. Cuidar aquest detall eh, és d'una qualitat de vida enorme. No? I una... no només per Sant Jordi. I no només per Sant Jordi. Perquè regalar llibres és fantàstic, sempre. En qualsevol moment de l'any. I no solament a la nostra parella, sinó a qualsevol persona. Moltes vegades a Sant Jordi regalem el llibre a la nostra parella, però i als nens? O a la gent gran? o a aquelles persones que potser ja no tenen parella. Eh, els rituals, engrandir aquest marge de, de les persones que convoca un ritual, doncs crec que és fantàstic, perquè ens connecta molt més amb, i ens fa vibrar, eh? vull dir, la, la cara que fa una persona, el rostre que fa una persona quan li regales un llibre no esperat, això és a, a Sant Jordi, eh? Això, és... això és Sant Jordi. Molt bé. Vinga, més difícil. Fem sensible. que sigui sí, Sant Jordi cada dia. <ríe> no, que sense em el pressupost. Cada dia comprem llibres per avis, nens, etc però de tant en tant sí que és veritat que, que pots tenir un pensament mm. o anar a casa d'algú i portar un llibre. Correcte. Bé, bueno, i, i no solament això. Un altre ritual molt bonic que he estat tastant a, a, a parelles, no?, quan passen per consulta i tal. Hi ha un ritual preciós, que és jo cada matí, quan abans mar jo marxo abans de casa, abans que la meva dona, i abans de, de tagati li deixo un missatge en algun lloc de la casa abans de que, perquè el se'l trobi abans de que ella marxi a ah, treballar. Maco, això. això. és un ritual. Ara, quan vas a empreses no sé, <ríe> jo que sóc tan pràctica. Si surs escopatejant, no sé si ja estàs gaire per escriure notes, però realment és, clar, és un joc que té aquesta parella fantàstica. I tant. I clar, aquest ritual, que clar, ara seria complicat per sentir-hi, perquè, clar, ha generat un modus vivendi, ha generat una, una, un estil de vida. Clar, aquest ritual, evidentment, eh, és, una, és fruit de la per tant, no cal regalar a priori un llibre. És un text escrit per aquella persona, amb la meva bona, o mala lletra, amb les més bones intencions, amb, amb el que sigui. Però això també forma part dels rituals. Un tema molt interessant eh, és que els rituals generen, en aquesta parella en concret, eh, un augment del feeling, un uh -huh. augment de la complicitat. Per tant, estem parlant del que dèiem al començament dels rituals, els rituals, si són ben fets, ens posen més en contacte amb nosaltres mateixos, ens fan vibrar. Però un ritual que tu no comparteixes amb ningú, teu, Sí. Això és bo, també. I tant, clar. Individual, eh? I tant, i tant. Mira, jo abans de venir a la ràdio dels matins tinc el costum, i vinc sol, excepte avui, que he vingut amb la Carolina, eh, i tinc, sol, tinc la, el costum d'anar aquí al bar del davant a fer-me tranquil·lament el meu cafè. Aquesta és una època que recordaré tota la vida, no? Quan jo anava a rac al Via Lliure, i un quart d'hora abans de posar el programa, anava Vén ja a la terrassa i era fantàstic, és un temps viscut d'una altra manera, i em posava molt en contacte amb mi mateix. Vull dir, tenir eh, present que totes les persones, doncs, avui, o, o, o les persones que tenen, tenen una vivència molt eh, bonica de la presència d'ell mateix en aquest món, doncs crec que és una bona notícia. Doncs podem parlar una mica amb els oients que ens... A <ríe> en Cristina sempre li faig. Uns ensurts, fa uns vots a les cadires perquè no l'aviso prèviament. Ella va agafant les trucades de la gent i representa que jo l'haig d'avisar amb temps de quan volem parlar amb els oients. Recordem que si ens voleu explicar els vostres rituals que mm -hmm. poden enriquir la conversa que estem tenint avui amb amb el Santi López Villa, ens podeu trucar al 902 477 47 Veus? Ara ja ha fet temps i ja podem saludar l'Eva. Eva, bon dia. Hola, bon dia. Des de n'has trucat, bon Eva. D'Igualada. D'Igualada. Quin és el teu ritual favorit? L'esmorzar diari. Okay. L'esmorzar. Okay. És, és... Bé, bueno, és que el dia que no el puc fer, em sembla que el dia anava a girar rodó. <laughs> és que... Perdona, jo també considero que, a més a més, l'esmorzar és un dels millors àpats del sí. dia. De començar, i fer ho com sí, Déu sí, mana, ja comences bé. Clar. Hi ha gent que no es esmorza, tu. Jo és que he d'anar carregada d'energia. Llavors, necessito fer el meu pa el meu cafè amb llet, posar la ràdio. Eh, clar. També, Però la ràdio, també. sense la ràdio no és el mateix. <laughs> no I quan em vaig fora, clar, penso, hòstia, avui ja no puc escoltar el uh, que escolto cada matí i tal. Me'n porto el transistor i la emissora que enganxo igual. Però que per mi, per mi és un gust. És un, clar, un ritual fantàstic. Doncs, Eva, gràcies per haver-nos-ho explicat al 902-4777, un petonet. Moltes gràcies, Eva. Adéu-siau. Adéu, Adéu. Continuem posant exemples, Santi. Vinga, un altre exemple preciós, aprofitant que estem a Sant Jordi. No? Eh, resulta que hi ha una parella que té el costum, t'ho imagina't, d'avui de... ho centrem en parelles. Eh? No, això està bé, perquè a veure, Sant Jordi, també és el dia dels enamorats. És vull veritat, dir que... és veritat. Però fixa't quantes vegades nosaltres, quan anem a la nit als nostres fills, ens posem a llegir-los un conte. Diu, tu saps el que suposa, per això, per aquesta canalla, no? Un conte no és qualsevol cosa. Un conte és, eh, és, és molt més que la història que explica. Estem, d'alguna manera, creant el món, de, el món interior d'aquest nen, no? I tu imagina't... I clar, el nen se'n va dormir tan plàcidament, tan dolçament, i amb la intriga de... I escolta'm, i demà m'explicaràs la segona part? I diu, i tant, doncs fins demà. És una forma fantàstica de poder-se acomiadar. Tu imagina't la a parella. Escollir un llibre. Un llibre i sorprendre saber Cada dia, cada nit... Uh, que un llegeixi una part d'aquest uh, llibre, un troset petit. S'ha de saber llegir, eh? Saber... Escolta'm, a tot s'ha d'aprendre, eh? Aviam si ara hem de venir amb els deures fets, ja des de... No, no, a, to a tot això s'ha d'aprendre. I, escolta'm, i quantes... Hi ha gent que parelles que ho fan, ho, fan. ho fan al llit, no? I expliquen el conte a la seva parella que ha de... És una forma... És un ritual fantàstic abans d'anar a dormir, que augmenta per escomptat el feeling, la complicitat... I, escolta'm, i quantes vegades hem recuperat la passió de moltes parelles si és aquesta última mirada del dia feta d'aquesta manera tan ritual i tan bonica, és no? És més romàntic el Santi eh? sí, és super romàntic allò de vinga, a llegir amb la parella no, no, que hi ha gent que... Ho... jo a la redacció l'altre dia comentant aquest tema hi, ha... hi havia gent de l'equip que ho feia ah, o ho ha fet uh -huh. en el passat, però que vull dir que, que sí que hi ha gent que ho fa no, que realment és una manera preciosa d'acomiadar el dia a la persona que tenim al costat amb unes paraules, amb una història amb un escenari que no tindrem mai més que vinga, en doncs, anem a punts tan cosetes que ens poden enriquir en el nostre dia a dia, i saludem mentrestant la Montse. Montse, bon dia. Hola, bon dia, què tal, com esteu? Molt bé, des de bon nostre truques, Montse? De Terrassa. De Terrassa. Hombre. sí. Terrassa... La capital, la capital. Bona, no, Bona co-capital, ra... co co-capital. Co-capital, no. escolta'm, quin és el teu ritual favorit, Montse? Mira, jo cada dia al de matí, a quarts de vuit del dematí, me'n vaig a la piscina i m'estic tres quarts d'hora nadant i, i em programo tot el meu dia, eh, tota la meva feina del dia. I em va fantàsticament. Sí, sí. Fa molts anys que ho faig. I, i per mi és fantàstic. Fa anys, eh? Ostres, sí, quina força de voluntat per això, sí, sí, eh? Sí, Perquè sí, no, suposo que deu, deu haver-hi dies, m'imagino, eh?, en què dius, ai, avui no... Sí, okay. és veritat, però mm, això em passa sovint. Però en que em poso l'aigua, les primeres 3 o 4 piscines em costen, la veritat és que sí. Però després vaig fent, vaig fent, vaig fent, i escolta'm, i surto nova, i, i em va molt bé, em va fantàsticament bé. Doncs gràcies bé, per la idea, bé. Montse, un petonet res, molt gran. Gràcies, Igualment. Montse. Adéu-siau. Adéu. Adéu. Tenim Adéu. també el telèfon al Jordi. Jordi, bon dia. Sí, hola, bon dia. Bon dia, Jordi, des d'on es truques? De Sant Cugat. De Sant Cugat, molt bé. I quin és el teu ritual favorit? Bueno, doncs pues el meu ritual en tinc diversos, perquè m'agraden molts rituals petits, però el més important per mi és que parto 43 anys he casat. Hombre. Em vaig prometre amb la meva muller un dimecres. Sí. I cada dimecres, doncs, li ho una rosa. Perdona? Escolta'm, escolta'm, això... O sigui, posem-nos d'en peus. Això és un aplaudiment. Però, a de veure, des de fa 43 anys que fas això cada dimecres... Sí. És Ostres. fantàstic, ho trobo en detallars. Que bonic, eh? Però quin detall, sí, quin, quin detall més Perquè xulo. Perquè després diguin dels rituals, eh? És que això ja, en sí, és una cosa... que Per mi ha sigut molt important, la meva parella. I és el primer dia va ser i la manera de... de si no de celebrar de recordar-ho és fent aquest fet. Escolta'm, et felicitem, eh? De veritat, Jordi. <ríeix> Un petonet. Se't mira ben bé, doncs sí, Felicitats pels sí. sants. Exacte, gràcies, Jordi. Adéu-siau. Adéu, adéu. Això és una passada. passada. Te'n recordes la història d'Igébert? No. Que explica que cada dia anava, tots els dimendres i tots els dilluns, anaven allà als camps d'Elisis a, a parlar. Era el seu moment que dedicaven amb la seva muller, amb la Laura, no? i nosaltres dediquem només aquells dos dies, no? de 3 a 4 de tarda als Camps d'Elisis, per parlar de la nostra de les nostres coses. Mm. És que, clar... Eh? Però és I que, això és el que queda. Eh? Clar, és el que queda, mm. perquè saber... Encara que tu sàpigues el que passarà el següent dimecres, però és el que tu deies, que l'espera d'aquella rosa, mm. no? l'espera d'un de, de ritual determinat, ja, ja, això ja et Correcte. dona un feeling, sí, sí, una és molt felicitat. Interna. El no? tema del temps d'espera és un altre tema que també podíem haver parlat en aquesta secció. No? Recordeu-vos que... a uh, un ritual es pot esperar eh, quan no hi ha Eh, rituals que no hi ha fites eh, és complicat esperar el que no, el que no sabem que succeirà eh, quan, aquell, aquell conte del petit príncep i l'Aguineu no? quan la Guineu li va dir a quina hora vindràs demà per ser amic meu vindrà a qualsevol hora va, el, el, el petit príncep no, a qualsevol hora no vine si us plau a una hora en concreta perquè si sí, jo podré preparar-me jo podré gaudir molta més estona abans d'aquella cosa que ens, ens succeirà doncs a les 5 de tarda, a les 6 de tarda i tal. nosaltres dilatem el temps de qualitat quan sabem que succeirà un ritual. Parlem més mm. oients, et per sembla? Per favor, per favor. Vinga, continuació saludem l'Artur. Artur, bon dia. Hola, bon dia. Des d'on has trucat? Del cas que en dic, de Barcelona. Molt bé. Mm. Artur, vinga, el teu ritual favorit. A veure, és per fer usar molta ràbia a totes les dones del món. <ríe> jo fa 20 anys sí que li porto cada dia del món l'esmorzar llit a la meva dona. Oh, oh, una altra vegada veus. Bueno. Sí, eh? Però cada dia... Oh, bé, bueno, clar, quan estem a l'hotel no, perquè clar, no puc baixar baix no. i buscar-ho. Però, però vull la veritat... Dir... Ah, eh? Que de veritat ho fas? Sí, sí, ho ho uh. Caram, tu, quin detallàs, eh? A mi m'agrada. I a ella també. <laughs> a ella <laughs> I a ella més. Però, clar, és que fer-ho també és maco, perquè, clar, no és només la persona que rep eh, clar, clar, clar. en el ritual, la persona la... que dona que tu dius. Jo trobo que és, saps, a dir, vinga, va, un altre detallet i tal, clar. i vinga, i cada dia, i cada dia, i cada dia. Sí. fantàstic, Artur. Això de rutina de Torres és molta creativitat, eh? Sí, sí. No. Ah, I a més, virgueries, eh? I virgueries, clar, clar. Clar, que passa és que ja, això ja arriba un moment que ja no pots superar-te, m'imagino, Artur, de ja, dir jo ja no puc fer més, o sigui, després de 20 anys fent això... Pues 21. 21, i tant. <laughs> sí, sempre se t'acuden cosetes alguna coseta, eh? Sí, sí que bé, tu. Escolta, moltes felicitats. Eh? Ah, de res, moltes gràcies. No, no us farem un monument, eh? farem un monument. Gràcies, a tu. <ríe> Molt bé, adeu. Patinet, gràcies, adeu-siau. Adeu bon Ui, estic no. veient que hem de posar les piles a casa, eh? No, no, i tant, i, que, i pensa que els rituals ens fan d'alguna manera augmentar la nostra creativitat, perquè si realment és un ritual sempre volem que sigui el com... Recorda't de les, dels dinars familiars, els apatxamentals, quan dinem amb família, no? quan ens retrobem amb els germans, amb la mare, gent que normalment no veiem perquè estem distants una setmana. escolta no hi ha cap dinar que sigui sí, exactament igual. Sabem que ens trobarem en un lloc, a una hora, eh, però el que succeirà ja, cada dia ens podria sorprendre un membre de la família diferent amb coses noves, no? I si hi ha un ritual negatiu. Sí, per això dèiem al començament del programa que eh, hauríem de fer check no? perquè tots els rituals no ens aporten la mateixa qualitat de vida. Aleshores, moltes vegades tenim a les nostres vides rituals que potser no ens senten del tot bé. Doncs és bo saber-ne quins són, ser-ne conscients, perquè aquests els podem o transformar o diluir. Però que deu o sigui, quan ja tens una pràctica, saps què vull dir? Això tenen els La tens els rituals, interioritzada... Clar. Clar, clar. Deu costar, eh? Dir, ah, doncs, ara ja prou, s'ha acabat això. Clar, clar No quan... perquè no m'aporta coses positives. Sí, sí, clar, però eh, insisteixo, és un tema que ens hem de posar a les piles. Vull dir que o tenim la nostra vida plagada de rituals que realment ens tiren cap endavant, ens fan gaudir, ens fan projectar-nos, ens fan eh, obtenir plaer amb nosaltres i amb els altres, o, i, i, i els fomentem, i els cuidem, i tenim cura d'ells... I els altres, doncs, evidentment, o es reestructurem o es diluïm. Tu que treballes en l'àmbit empresarial, rituals en empreses també hi ha? I tant, i tant, clar. Pensem que al llarg de l'any hi ha eh, diferents moments que, dels quals tothom se'n recorda. Però què? Tipus el sopar de Nadal? Això és un ritual? <laughs> clar, a vegades això és un contraritual, perquè els sopars de Nadal moltes vegades doncs, són més contraproduents que no pas... Per els rituals, eh, una de les coses que, que, que ho hem de tenir en compte és que s'han de cuidar molt. S'ha de cuidar molt l'espai, l'escenari, les persones, qui convidem... Eh, preparar-les les, per en qualsevol ritual hi ha un temps d'espera, no? Els cristians ahir precisament vaig estar, ara ho estàvem celebrant a una pas... no t'ho perdis, dissabte no. tu no no a... a una pasqua de l'Església Ortodoxa. O sigui, primer la boda musulmana, ara la pasqua... <ríe> hem d'estar informats, hem de gaudir, ens hem... ho hem de passar bé. I bé, bueno, va ser general. Clar, tota aquesta gent porta això que diuen la quaresma, no? Que 40 dies de preparació. Però és que quan un se'n va i queda amb la seva parella, com deia el Josep, o que, que té aquesta cita, etc o, o el Heber, clar, abans hi ha un temps de preparació. Les persones també ens hem de preparar, perquè és una forma de gaudir encara més no? la parella aquella que llegeix el conte a la nit abans d'anar a dormir, evidentment moltes estona abans ja s'estan preparant eh, i després el temps no? li hem de donar un temps un temps que, que no pot ser de 3 segons ha de ser un temps destinat pel' aquest és el tema, eh? jo crec és el gran problema, trobar temps perquè avui dia molts anem és veritat que anem amb, amb molta pressa moltes vegades amb rituals, amb rituals a vegades una mica tòxics. Seria interessant de poder transformar aquests, aquests rituals al teu dia a dia, que és el que és, no és pas el que potser ens agradaria, transformar-lo en rituals, en eh, condicions, amb percepcions doncs, molt més adients, molt més positives, molt, molt més optimistes i creatives. Mm. Avui hem parlat de rituals amb Santi López Villa, que després tu aquests continguts els poses a la teva pàgina web o poses la conversa? o? Eh, sí, habitualment sí. Aquest el penjarem de seguida, entre de, entre avui i demà estarà penjat totes... recorda la teva pàgina web, com es sí, diu? 3B és el nom del, el del títol llibre, del llibre, de llibre eh? reser.com, doncs Santi t'agraïm que de nou hagis passat per el nostre programa un pla, eh, un pla fins eh? la propera moltíssimes gràcies Marta a Déu-siau, bon ho deixem aquí perquè res arriba ara el butlletí de la una i després quarta i última hora del Via Lliure en què us farem una proposta d’osi i en què entrevistarem una de les màximes autoritats mundials en antivirus per l'ordinador. Serà de seguida després de la una.